Първата лекция – Хасидизъм, втората – Упанишадите, третата – Кабала, Буквите и три идеи. Първата – Мъдростта на Хасидите, втората – Яджнавалкия, третата – Мъдростта на Кабала. Следваща лекция – на 7 юни. Първата лекция – Хасидизъм. Хасидите или благочестивите. От еврейската дума Хесет, т.е. Божия милост. Откъдето идва и думата Хасидим. Набожни, праведни, благочестиви. Ръководителят и основателят на Хасидите, Бал Шемтов е разновидност на по-богомил. Всъщност това е нещо като еврейското богомилство, еврейските богомили, само че там е без кладите. Така, единствената цел на хасидите е стремеж към реалността на Бога. И тази цел няма предели и край. Хасидизъм означава никаква мъка по този свят а само любов към Бога. Както виждате, това е простота, мъдрост и много молитви, подобно на богомилите. Такива същества са хасидите. Разпространява се най-вече към края на 18 век, особено в Полша, Русия, Унгария и въобще на много места. Хасидизма е само едно. Господи, само Тебе искам няма други неща, няма никакви глупости, никакво бъдеще. Учителя казва, който вярва в бъдеще, който ви кара да вярвате в бъдеще, това са вашите врагове. Бог е тук, не в бъдещето. И той трябва да се постигне тук. Така, Хасидът се наслаждава на своята съкровенна любов към Всевишния. Той е срещнал дълбоко навътре в себе си Хесет. Милосърдието на Бога. Срещнал е своята съкровенна реалност. Така, както нечистия среща навътре, пък и навънка своята иллюзия. Хасидът казва, хасидизмът казва, в светът е само Божеството и за това нищо не може да се изчита за абсолютно зло а злото е само особена временна форма на проявление на Бога. Особена временна форма на проявление на Бога. Хасидите са изключително отдадени, както казах, на молитва и чист живот, опростен живот. Хасидизма, освен това, е мистично еврейство. Той изучава главно Тора, Талмуда и Кабала. Главно с това се занимават хасидите. Тора, Талмут и Кабала. За хасидите няма такова място, където да не се намира Бог. И така, какво казват те? Човек постига висшата си душа, когато има достатъчно вътрешни подбуждения към Бога. Значи достатъчно вътрешни подбуждения към Бога. Любовта е дар на Бога, тя е награда за преданността. Всичко в света е пълно със Твореца и всичко извършвано по замисъла човешки до най-нищожните неща и събития е всъщност смисълта Божия до най-нищожните неща и събития. Как да пипнеш нещо, с какво да пишеш, как да гледаш и така нататък всичко. Това е тайната мисъл Божия и тя има свои причини така да работи скрито. Същественото при хасидите е усърдието. Бог присъства, казват те, дори в най-незначителните неща. Вмешателството на Бога в човекът е непрекъснато, разбира се, чрез разни сили, проводници, инструменти и понякога и самия Той. Злото съществува вътре в Бога и за това няма самостоятелно зло. Молитвата. Молитвата не е нещо отделно съществуващо от Бога. Молитвата е свещен акт, акт на съхранение на Бог в себе си. Чрез молитвата божественото постоянно се обогатява, Тоест, божественото се обогатява чрез постоянна молитва. Светът е бил създаден за да се върне обогатен. Същото нещо подобно казва и Мохамед. А че е създаден, за да се завърне обогатен. Бог живее заедно най-вече с смирените духом. Цадика или праведника общува с Бога постоянно, даже и в житейските си дела. Най-трепетното интимно общение с Бога Става по-време на молитва. При хасидите това са молитви много нагорещени, молитви до огън, много сърдечни и затова те са постигали, както при Богомилите. Припадали са от молитви за да търсят и да узнаят истините. Това са такива хора, както ви казах, разновидност на Богомилството. Казват, за да бъде общението пълно Молитвата трябва да бъде възторжена, пламенна, за да води до пълно сливане с Бога. Не до някъде, не малко, не спираш. Когато е много важно, трябва много гореща, усърдна, продължителна молитва. Между човекът и Богът има незаменима връзка. Любовта. Милосърдният човек може да разчита на милосърдието на Бога. И казват, светът е пълен с тъмнина за този, който губи своят път. Иначе тъмнина няма. Но за този, който губи своя път, той започва да вижда тъмнина. Колко е хубав и прекрасен този свят, ако не губим в Него нашите сърца и колко е мрачен, ако ги губим. Какво казват хасидите? Гордостта е също от Бога, тъй като всичко е Бог. Защото всичко е от Него, но не трябва да се сражаваме с Нея през целия си живот, докато се смирим. Значи, в смисъл, но ние трябва да се сражаваме с нея. Тя се дава от Бога, той така не изпитва. Но ние трябва така да се сражаваме с нея през целия си живот, докато се смирим. Тя се дава, за да се смирим, а не да станем горди. Човек е длъжен да познае гордостта и да не се възгордее. Хем да я познае, както каза, да познае злото, но без да се запознаваш с Него. Подобно. Значи човек е длъжен да познае гордостта и да не се възгордее, да познае гневът и да не се гневи. Бог е извършил такова велико самоограничение, за да се приближи към човекът.